Kauzico smo imeli, če mogoče kdo koga pogreša in ve, kje jene ga pokliče, jaz sem zuni Unij v noč tulila in se noben ne odzval, tako da smo verjetno vsi, ki nas zanima, še tu. Uh, najprej, kar je zapovedati, da bo uh, spet prišla pač kavica, nas bo, nam bo pridišala. Ne bomo čakali, ker smo pozni, ampak to ne pomeni, da ne bomo z enako segmentnim... Uh, Zamahom se tudi druge knjige. Hvala. Um, zdaj, druga knjiga po vrsti napisani, tako smo tudi držali, je Brane Senegačnik, Ari Antike. Uh, knjiga je išla pri um, založbi Družina pri zbirki, v zbirki Sidro. Izbral jo je David Bandel. David je Želani bil selektor, Uh, Doktor Bandel je predavatel na uh, novogriški slovenistiki. Uh, Lani je tudi pesnik. Lani se je, uh, saj po mojem spremljanju, odzval kot selektor in kritik. Drugače, mislim, da prav kot kritik zelo ne deluje, ne? bolj premišljevalece se isti. Um, uh, Bite kar pač, prosila, besed, mislim, da predstaviš svojo eksplikacijo um, in potem po enakem predosledu, kot prej, nadaljujemo. Hvala lepa. Um, no, Brane tova zbirka Ari Antike uh, najprej asocira seveda na, uh, neko, na, na dve stvari. na Antičnost, v kateri je pač, tudi iz profesionalnega vidika pesnik doma, Panaantično um, estetiko, ki veje iz teh pesmi, um, že začetna pesem, ki jo je um, um, se dal kot Prolog, delvsko pročelje, asocira na to. Um, druga Druga specifika te zbirke je pač ta eh, glasbena specifika, ki jo najde eh, sam pesnik, pravzaprav niti jo je ne najde, ampak jo eh, skoraj da programsko upelje. Eh, tudi, če si preberemo eh, autopoetsko razpravico na koncu zbirke, pač, ki eh, z naslovom... Eh, Ja, pravzaprav, o, ki jemlje isti naslov kot sama zbirka in jo na nek način skuša razložiti preko teh uh, antičnih spevov. To so pač uh, odlomki, ki so namenjeni ponavadi solističnim glasovom. Morda so se ohranili kot deli oper, morda so nastali sami po sebi. Uh, kako to povezati? Um, Mi je bilo precej težko, vendar sem, si, sem pač v branju Senegajčnikove lirike, ker za to gre za liriko namreč, zaprav iskati tudi v vsakih teh, vsaki teh pesmi kot neko nek fragment, neke večje celote, ki je celo večja kot sama zbirka. No, tudi je arhitektonska zgradba zbirke, se mi zelo zanimiva, ker je pesnik v, začel z, z, z ciklom Zimsko popotovanje. Vsaki drugi cikl potem preide spet v letne čase, jesenska vira, poletje, ki stoji recimo nekje na sredi zbirke in predpomlad. Med temi cikli pa se pojavljajo drugačni, drugačne podobe, kitera zgubljena tišina, pravlice in uh, koledar. Um, bistvena se mi zdi za um, Branetovo liriko ta dvojina, ki jo priklicujejo spomin že namreč prva pesem, in ki se vse skozi pojavlja uh, tu pa tam. Ta dvojina pa je um, razloživa na več načinov. Pravzaprav smo prej med z Zoranom pa meto diskutirali, ali gre za estetiko, ali gre za ljubezen, ali gre morda za splet um, kompliciranega odnosa med človekom in absolutnim in transcendento, če citiram meto, in, um, in ali je to na kakšen način izraženo jasno, Skoraj da bi rekel, da, kljub temu, da je um, snegačnikova lirika izredno formalno uh, zaokrožena, uh, iz tega vidika jasna in uporablja tudi besede, ki so ki niso več od tega sveta, če, če, če slonim na tem, kar je modernizem, recimo, uh, je, kljub temu, um, je kljub temu še vedno primerna za naš čas. Um, pa pravzaprav, zakaj bi ne bila? Um, ali je formalnost dejansko stvar preteklosti, verjetno mi bo tudi Boris Novak pritrdil, da ni samo stvar preteklosti. In, um, in se mi zdi, da je prav ta urejenost zbirke ena izmed večjih uh, zanimivosti. Vendar bi se rad ustavil, ker sem že, kar, kar sem razmišljal, zapisal pač v čitalnici, prav pri enem temeljnih problemov interpretacije te poezije. Sam ne rad interpretiram poezijo, ampak kraj o razmišljam, ker se mi zdi, da bi z interpretacijo deljal nekako silo. Pri branitovi ki pa se mi zdi še to še toliko bolj eh, pomembno, prav zaradi tega, ker se mi zdi, da pesnik išče s svojim načinom pesnjenja, eh, prav ta ključ do bravca. Eh, istočasno pa eh, se odpira v nek, eh, nek samo... Eh, eh, Samo samoreflektivni eh, način, ki uspostavlja eh, ki dejansko iskrenost lastne duše oziroma lastne anime. Eh, pri tem bi rad prebral pesem, ki se je meni v tej izbirki zdela najbolj pomenljiva in sicer štiri smeri življenja je na strani 59. Takole gre. Preteklost. Bistva žar, nedotakljivo. Kraljestva, ki žive kot ti, v v boleče milem srhu, vse minljivo v srce odtisne ti obraz svoj pravi. Prihodnost, dolga ura odprtih rož, ko so zaupne z nebom vse stvari, svetloba ti še peče vselej boš, v besedi vsaki čutiš stisk dlani. Ljubezen, Vse, kar si, vse, kar želiš, kar slutiš, kar rojevaš v hrepenenju, je cljaje v tuje roke izročiš. Ne vira, vira, v eno prepleteno s teboj je vse, v skrivnosti potopljeno, brez dna in najresničnejše v trpljenju. Uh, v čitalnici sem primerjal V poezijo s porcelanom, ker se mi zdi, da ustvarja nek občutek krhkosti sveta, pa ne zaradi tega, ker tega sveta, ki ga opeva ni več. Mislim, na antični svet, eh, podobe katerega so v zbirki prisotne. Eh, ne vem, če mislijo na aktualizacijo, dvomim. Eh, kakorkoli bi te podobe želel prenesti nekam drugam, kakor tam, kjer pač stojijo in sicer v čisti poeziji, bi zgubile na svoji moči. Mislim, da je prav v tem največja prednost take poezije, ki želi biti lirika in nedomno tudi je lirika, čeprav v problemu lirika lahko še kaj povemo, ne? Vendar, kakor pravim, dvojina, ki veja iz vseh teh pesmi, dvojina, ki je včasih neznosna dvojina, ki je, ki je temna dvojina, ki ne pride do izpolnitve, kakor ne pride do, do izpolnitve, če, če ga tako berem, ta cikel letnih časov, zimsko popotovanje, ki pelje v jesensko viro, ki pelje poletje in pričakujemo si pomlad, ki bi bila razcvet novega, ampak do pomladi dejansko ne pride. Imamo pred predpomlad. Včasih um, mi, mi je zaradi te um, zelo um, težke drže do sveta, um, Branitova poezija zaradi tega prav... Um, um, Primirna, da uh, prikazuje dejansko izgubljenost subjekta v svetu, ki bi rad bil njegov, vendar ni. Um, in to bodi zaenkrat vse, ker ni vse. Um, še tisto podvršanje, kot sem zastavila meti, morda kako besedo o tem, zakaj se se odločil za izbor branja. Moram... na to, da imamo pač v tistom nadboru Kobisa verjetno ene 400 zbirk, ne? Ja, sej, uh, no, to je, to je recimo zelo neprijeten ključ branja, ko ti pride cel seznam Kobisa za pranger, ko rečeš, profesionalno bi bilo pravda, da bi prebral vse 400 zbirk, ampak je dejansko nemogoče. Uh, iz teh 400 zbirk sem sam izločil, kakih 20 do 30 in iz teh potem dodatno še izločil uh, tri, ki so se nekatere pač prekrivale še s kolegi. Um, vendar eh uh, sem izbral prav zaradi alternativnega pesniškega jezika temu, kar bi lahko rekel, da, da če obstaja neka etablirana poezija, sodobna poezija, um, pa tudi zaradi Tega, ker se dotakne, um, se dotakne transcendence na zelo jasen način, kot sem že rekel in ponovim vers, ne vira vira v eno prepleteno, brezna in najresničnejše v um, Po drugi strani, zaradi, te, uh, glasben, zaradi tega glasbenega predaha, ki ga je vse skozi čutiti, če si pred zbranjem zbirke preberemo uh, spremni tekst, ki ga uh, pesnik zapiše, ki v bistvu želi razložiti zbirko, ampak ne dela tega namenoma, da bi razlagal zbirko, temveč da je le nek zelo zanimiv ključ k branju in pravzaprav ključ k temu, zakaj je naslovil zbirko na tak način. Uh, pravzaprav se mi zdi, da sodobna slovenska poezija gre vedno bolj v stik z glasbo in to dela tudi, brani se negačnik, upam, da sem odgovoril. Dobro, jaz sem si tudi napisala, da predajam besedo z Glasba pevec. Pevec. Pevec. <laughs> um, David, je tako lepo vse povedal, da je težko tukaj kaj dodati, ampak seveda, da se pa verjetno tudi kaj da, um, ker sem se dopisoval z mi je rekla, da sem hiter tako kot Mungo, ko sem končal na tiskovni konferenci, imam, da je tako v minuti ali pa nekaj takšnega, ne, sem predstavljal svoje knjige. In ravno tako se mi zdi, da bi tleh lahko pr, b, Brametovi knjigi, ki opoveduje poveduje seveda ljubezen verjetno tudi skozi to estetsko. In tako, se mi zdi, da, da je v središčen, na enem takem čist kratkem, da je lobezen pravzaprav sreča, ki boli. Tle se mi zdi en tak center pravzaprav vse te, vse te zbirke. Seveda se pa da o, o njej še povedati vse to, kar, je, kar, kar si povedal ti pa kar boš vreden tudi ti. Zdaj seveda... <laughs> <laughs> Zdaj pa moram še jaz nekaj povedati ne? o tem, kar se mislim. <laughs> Zdaj, o čem tematsko smo tako povedali, da gre pač v ljubezni, Eh, tle pa gre mogoče tudi eh, za eno zamaknenost, ki jo pa povzroča vsaka ljubezen eh, za neko uganko realnega sveta, eh, ki se mi pa zdi, da je zelo dobro tudi povedana. Eh, kdo eh, in kaj smo pa pravzaprav na tej poti, v tej tu biti, oziroma v to estetsko lepo ali pa v to zaljubljenost v drugega, eh, se mi pa zdi, da smo vse čas Uh, sami na tej poti. Kljub temu, da iščemo drugega, uh, smo prejali sej, uh, prejali sej uh, pač na tem drugem svetu, kjer se zdi, da je od vsakoga vse, pa od nikoga ni neč. Ne? Sami smo uh, v ljubezni. Uh, Pa, pa Vendar se vse čas ta zbirka pa vprašuje onto, ontološko, ne? kako pa ujeti v tej samosti to drugo. Ali, ali to drugo sploh lahko ujamemo, ga, ga moremo, ga lahko ujamemo ali ne. Uh, ali je pravzaprav pa mogoče to tudi neke vrste naš privid. Uh, tu gre po svoje za en tak mazohizm človeški, ki pravzaprav se nam zdi, da ni, pa je, zaradi tega, ker tega drugega, to svojo ljubezen, kar naprej iščemo, pa jo nikoli ne moramo eh, paž eh, Ob tem se pač fenomenološko zavedamo eh, skozi to poezijo, eh, da je pa človek tudi bitje smrtnosti in glede na to, da je bitje smrtnosti a lahko zdaj si na tej poti, v tej tesnovnosti, eh, ki se kar naprej eh, pač eh, spoparamo s tem, a nam pri tem in koliko nam pri tem pomaga ljubezen. To se mi zdi, da hoče ta zbirka povera. Eh, tudi na otohu ljubezni, Kiterija, ne, ta Afrodita, eh, kjer sta ja in drugi pravzaprav nedognana, tukaj se mi zdi, da je nekaj podobja. Življenje, samota je pod pluta, A, a, recimo na ustnicah se zlepijo črepinje, kadar ta ljubezen pač se a, ne združi drug z drugim. Po eni strani se mi zdi tudi, noja, tudi recimo himna Ljubezni je tudi opisana skozi to poezijo. E, mogoče bi tle še po sebi to, ja, kar se je že ti nakazal, skozi to koledar, skozi te mesece, ne. E, da vsako obdobje pač prinaša nekaj drugega in je tudi povedano v, v tej poeziji, se zdi se mi tako, da vsak, vsak mesec je na nek na drug način prikaz e, ljubezni, čas, časovno ne, recimo gledano. Uh, gre pa za izpolnitev pa ne izpolnitev, hrepenenja, dojemanje tu biti, pa mislim, da se ravno v tem, uh, čeprav se nam zdi, da vsi ljubezen poznamo, pa nam je prav ta poezija prikazuje na ta način, da na koncu obotovimo, da, da pravzaprav skoraj neče ne poznamo. Tako no, tak se meni zdi. Hvala, Zoran. Nekaj sem že prej želela povedati. Vem, da vsi vemo, ampak če pa svečaj kdo ne. Ko se je David skliceval na čitalnico, vsi tisti, ki si želite prebrati za drugi dve okrogli mizici, lahko preberete eksplikacije, so potokopije tam pri vhodu. To se pravi, to so pesniki pripravili že vnaprej in je bilo vjavljeno v večerovi čitalnici. To je ena stvar. Druga stvar, ki pa je, je pa to, da za tiste, ki niste brali knjige, smo slišali, da je David že omenil, da ta knjiga ima poleg pesemskega dela tudi neko, neko spremno besedilo mm. in uh, o tem verjetno bo trebalo tudi kaj reči. Uh, zdaj pa predajam besedo meti. Hvala lepa. Sem zelo vesela, da se ni še nihče od mojih predhodnikov prologa dotaknil, ker je me ker me je fasciniral ta prorok in sem ga najprej brala in študirala. Sleda, uh, Brane je izjemen poznavalec teh uh, izvedb. ali Antike je naslovil potem svojo pesniško zbirko in kako piše o tem svojem mladostnem in tudi zdajšnjem doživljanju izvajalcev, pesmi samih. To vam ne bom brala. Uh, moram reči, že me brala. Ta prolog na navdušil tudi zato, ker sem začutila to nujo, da pesnik napiše v svoji poeziji nekaj razlagalnega, nek svoj kredo, ker sem sama za to isto pisala. Uh, in sicer iznuje, uh, da kritiki izlepa in zlepa ne dojamejo tistega najbolj bistvenega, kar želiš, prezentirati uh, svojo po poezijo in potem si toliko nemeren in tako, uh, lahko rečem, tudi nepotrpežljiv, da imaš vsega za dost in hmm. Zdaj bom pa stvari vzel v svoje roke in bom dodal še nekaj, kar, uh, kar bo seveda še zmeram poetično, ampak mečken bolj realistično, zato, da bi vendar le kdo kaj razumel, ampak ker sem brala kritiko uh, delovega uh, zapisovalca, sem videla, da tudi njemu ni ta prolog popolnoma nič pomagal. Uh, in se niso mogli razviti stvari, razvit, kot mislim, da bi se lahko razvila. Če, ja, če bi se v to malo poglobil. Dekljiva. Uh, dekljiva. Uh, po drugi strani mi je ta knjiga izjemno blizu tudi zato, ker bi jo lahko naslovila tako kot sem naslovila en cikl uh, oddaj sicer zaradijo Trst, ki je imel naslov Bog sveta, svet Boga. Moram reči, da se pri uh, Ivanu Dobniku, čeprav sem to želela in sem imela to vaš čas na duši na srcu, nisem usudila reči, kje imaš to kondicije, da vse to narediš brez Boga. Uh, si bom zdaj to usodila reči zato, ker nekak čutim ta absolu, absolut tako zelo direktno uh, izražen, <koh> ampak da ne bi kdo mislil, da gre tukaj za neko za neko religiozno poezijo v tistem smislu, ki smo jo navajeni, če recimo izide kakšna antologija religiozne poezije ali pa kakaj podobnega Mislim, da ko sem berem, ko sem brala prvič in ko berem to pesniško zbirko Arije Antike, uh, Doživljam tisto, kar ker razmišljam sama sabo v zvezi z Bogom, stvari v zvezi z Bogom, namreč s tem Absolutom, s, tem, s, s to edino stvarjo, ki je Absolutna glede na vse ostalo, ker je relativno. In doživljam nekak to, recimo, zelo dobro v tisti pesmi, ko gre um, skozi en gost nek običajen gost, nek je, ne vem, pod Ljubnikom ali kje že je lociran, en slovenski njemu ljubi gost. In tam se, tam se lahko nekaj zelo običajnega in zelo neobičajnega zgodi, krati. In sicer to, da... Uh, Najsnemajo. Uh, bom rekla še to. Mi govorimo o poeziji o umetnosti. Včasih tako prej je bilo rečeno, da je pesnik demjurk, ne, kot da gre za neko uh, absolutno realnost, resničnost. Uh, jaz mislim, da je umetnost v resnici luciferična zadeva, tako kot tudi znanost, tako kot vse ostalo. Kaj glede na vse dejavnosti, je pravzaprav obok realnost. In mi vsi želimo, če se tega zavedamo ali pa ne, prideti v to realnost, kaj ti ta realnost je jedina svobodna realnost. Tam je edina svoboda, tam smo pravzaprav edino doma. In ta naša uklenjenost, kjer koli že smo uklenjeni, tista ki nam daje ta vzgon, da bi se vrnili spet tja nazaj v to realnost. In včasih se zgodi, tako kot v tem gozdu, tako kot ne vem, z zen pravi na poti iz kopalnice v kuhinjo. Ti ne veš, kdaj te to doleti, in te doleti v trenutku, za kratek čas. Nočem zdi res, da je pesnik pesnih v tem gozu nek satori, čeprav se mogoče to lahko temu približuje. Uh, ampak v teh pesnih doživljam to, da... da pravzaprav vidim, da je vse naše življenje uh, nekakšna živa umetnost tega absoluta, ki nam jo um, omogoča, ki nam jo prireja. To je edin... Edina, edin, edino živo gledališče, ki pa je seveda, pri, seveda prividne. In tako kot sem prej nisem umenila Boga, sem rekla samo, da je knjiga Ivana Dobnika posvečena Maji, ki naj predvidevam je ime njegove hčerke, ne? mi je prišlo seveda na misl, da je ta knjiga posvečena Maji, ne? Maji z pri prividu. In, zdaj se vede, tukaj je pohen mrež in, in zank, kjer se lahko ujamem vsake, vsako sekundo ali pa vsako, vsak delček sekunde, ampak samo pač, ne zdaj, da bi ravno primerjala, ampak uh, bi rada rekla, da v tej pesniški izbirki arije antike postaja mečkem bolj Zane stvari, o katerih še nisem uh, govorila tako zelo direktno, kot zdaj govorim. Rada bi prebrala en delček iz tega prologa, ki se navezuje na to, kako pravzaprav tudi do tega pride. Do tega mejnega stanja, ker človek enostavno nima več drugega izhoda, ki se lahko odloči samo za vse v enem, oziroma za eno v vsem. To je šlo tako daleč, da sem začel jasno razumeti tudi odpor, ki ga čutijo nekateri, celo nekateri izvrstni glasbeniki do pevske umetnosti. Včasih se je z tem zamajala moja integriteta. Kdaj sploh zares čutim v skladu s seboj? To vprašanje je gotovost podbujala moja splošna negotovost o tem, kaj sem. Negotovost, ki je delež človeške narave, ki je Znamenje človeške normalnosti, pa se je razvijala in krepila, tako da sem zataval v čudno smer, proti jadovim pokrajinam izgubljenosti, kjer se relativističnih nomadov lotevata notranja ohromelost in apatija. Tja me je gnala splošna neenaklonjenost, če ne že kar kulturno izpraznjenega in, predvsem, politično zastrupljenega okolja do vsega ker je utemeljeno na občutju do vsega nedotekljivega, do tistega, kar lahko le vzreš, a nan ne smeš položiti roke. Zanimivo in značilno. Prav na te stvari, ki so najbolj moje in vendar le niso moje, na lepoto, ki je moja samo zato, ker je tudi tvoja, je zbujalo največji odpor. Videti to, kar ni razpoložljivo, Je tu pomenilo usiljevati svojo absolutno resnico, biti nereflektiran, nasilen, celo totalitaren in, to je bila najhujša psaulka, zastarev. Družba, ki je v mislih, besedah in dejanjih malikovala površino, ni prenašala globine. Se upravičujem, da spet uporabljam uh, neke neke termine, ki so zasilni, uh, ne mislim, uh, sem v metaforah psihologije, da gre za to in nič drugega kot samo to. Ampak je to samo pomoč. Vsekakor sama močno čutim, da je svet, ki obravnava umetnost, približno tako ekstroverteran kot vz drug svet. Mislim, da se bomo pogovarjali celo, uh, o nekih primerah med ekonomijo in poezijo, stečajem in poezijo in tako naprej. in To prav že kažem na to, da vdera ta svet uh, površine, ekstroverzije, parcialnosti nekam, uh, kamer mislim, da ne bi smel. Ampak uh, glede na to, da imamo zelo različne vrste poezije na sporedu, razumem tudi to težno, da festival da na tudi tako debato oziroma tako vsebino. Ampak tukaj gre za globino, tukaj gre za eno globino, ki je tako globoka, da bolj globoka ne more biti in uspeji pač prideti do tega dotika s tem absolutom. Ehm, skozi naravo, Seveda, največkrat s naravo in pa sko z glasbo in pa seveda skozi ljubezen in kot smo se pogovarjali na poti v avtu sem, uh, sem rekla, da mi je zelo žal, uh, oziroma da, da sta dve stvari, ki bi jih rada, ne vem, če bo danes še za mogoče pa še kakšen uh, drug, v tem času, ko bomo skupaj, uh, mislim, da v literaturi ne bi smele biti nobene stvari prepovedane. In mislim, da literarni kritik nima nobenega razloga, da nek žanr ali pa neko globino ali pa karkoli v zvezi z literaturo negativno okarakterizira ok ok ok ok ok zato, ker to danes ni in. Mislim, da to ni sprejemljivo, da je to totalitarizm in da to spada v teror. Uh, druga stvar sem po No, pač, da ni med nami ne, kritika, ker to je prav zanimivo, Ne, tukaj... ne bi imela popolnoma si... nobene želje z njim parlamentirati o tem, zato, ker mislim, da če človek sam, ne uvid, ni popolnoma nobenega upanja, da ga pripraviš do tega, da bi kaj uvidil. Hmm. Mislim pa samo to, da slutim neke trende z nekim, uh, z nekim ustanavljanjem nekega društva kritikov, ki niso pravzaprav naš druzga kot samo to, da se zameji ta pluralizem, ki se je nekako... v tem društvu, recimo, ne vem tudi jaz pa Barbara, pa sva zdaj pa vrežim, Ne, ne, ne, ne, ne govorim o tem, ne govorim o tem, grem, govorim o tem, ki se pač že zdaj dogaja in to že skusim in to pač samo poročam, ne napadam kritika in ga ne mislim napadati, ampak... Enostavno bi bilo treba, da vsak, ki se z literaturo okvarja, more skrbeti za ta pluralizem. Mi se moramo zavedati, da v umetnosti, v kulturi, mi tranzicije nismo izpeljali In to nas še čaka. In dejmo, dejmo to drobiti, pa tudi če čist pod... No, pač, to je boleče in tukaj, se prav za tako kot je prej rekel Boris, ne, to se lahko zavrže kot neka stranska škoda. Ampak stranska škoda je to, da če mi zberemo samo 3, 4, 5 imen, ne dobimo tistega, kar bi lahko dobili iz slovenske literature, kar bi lahko In če bi se pač ukvarjali in poglabljali in resno pogovarjali o teh stvarih, Vse veste kaj, zamej še vzor to, da vajevci sedejo za mizo in da si upajo ene stvari povedati. Mogoče ta prv dan, ta prv teden še ne, vajevci. Ja. Ampak mi danes tega poguma nimamo. Ne? Mislim, mogoče na štiri uči še povemo drug drugmu kaj smo obzirvirali z eno pesniško zbirko, ampak v javnosti mal več povedati o tem je pa že treba imeti več koraje. Ne? Ja, zdaj si se pač precej osredotočila pač na odziv na kritiko, ki si je obrala te knjige. Poprej si citirala in obrala pač iz epiloga. Uh, hočem samo, ne, če, če mislim, yeah. uh, nisem želela nič kot kritiko to podati, ampak samo uh, predno predam avtori besedo bi mogoče samo želela še kakvo svojo pažanje, pa ti se spomniš še za tisti nek del, ki si malo pozabila, kaj bi še nekaj povedala. Veš, kot si reka, še nekaj bi povedala? Ja, ja, vedem. No, um, Menj se je zdelo pa pri te knjigi pa prav zanimiv spet, um, spet tudi posvetilo. In Delsko sem pročelje potem... sem hotla pribrati. Uh -huh. Zato da mu eno pesem slišal, Če je na Bonu Ben Rukno prebral, to je prva pesem. Ja, eno drugo. A ja, eno smo že slišali. Ja, to sem ja. ti proposto. Ja, hvala. <sus> tudi to sva z Davidom uh, hotla zbrati. Pravzaprav sva si delila tudi pesniško zbirko, ne? In kaj sploh hočejo vse te besede, okrutne, nežne, čiste in krvave, sirotne hčerke hipa in daljave, begotna znamenja v vrtincih zmede? Zakaj se saš si jih iz praznih žil in jih pošiljaš kot obljubo? Kam? O, kam pred senco svojih strtih kril bežiš, ko izmikajo se tla nogam? Naj bodo solze in drget spomina, naj minevanja bo nočni zvon, najbolj ljubezen, sreča, ki boli, naj bodo miti, vera, blodnje, dom, naj bo ta hip, naj zadnja bo tišina, le ena je uganka teh besed, ti. Uh, ja, glasba je bila seveda druga stvar, ki jo nisem omenila. Ne? Uh, seveda ne gre za neke stare speve. Mogoče pač kontakt, stik ali pa skupna stvar je nek... Uh, nek pogum fantazije in na ponižnost upanja. Uh, in, uh, dej, ne bom vam bral, ampak lepo prosim, preberte si, kako, kako prelepo uh, upisuje brane uh, izvajanje, uh, oziroma kako, kako upisuje, kaj je lep glas. Ker bi sicer lahko tudi pomenil, kaj je lepa pesem. Uh, so glasovi z zvonjem šmarnic, ganljivo enostavni, svetli in nemočni, kakor iskrena ljubezen, so glasovi ostri kot jasnina zimskih zved, so glasovi, ki z mračno silo Titanov ali z magoslavnim leskom jekla prebijajo meje naše utrujene fantazije, da hipoma vse povsod vdre v nas nebo, so glasovi, katerih višine plavajo, kakor bronasti orli v senini in spet drugi, iz katerih se razliva vrvež pras lepih in resničnih mest na južni obali duše, so glasovi iz kraljevskega purpura in miru, Neizčrpnega izobilja so živet kanine zvokov, na katerih se za kratke trenutke njihovega življenja prikažejo pokrajine, vrtovi, telesa in slamske živali, osvetljene z vlažno lučjo mladosti, v nekaterih prebiva daljava, v nekaterih plešejo sence spomina, so takšni, v katerih se jasnina misli, včasih od znotraj za in se preda večjim globinam bitja. Iz teh neugnano brstijo vitice, iz onih se kotrljajo grozdi poželenja, iz enih gledajo oči izgubljene sreče, drugi so kot rkopis jutranje svetlobe na ljubljeni koži in so glasovi resnobni in slovesni kot osamelost nagrobnikov in so glasovi, ki znajo zamirajoč v neskončnih diminuentnik tako počasi v toliko nemiljive nežnosti odstreti v mok, da te zacveti. A čar, ki ga posedujejo vsi takšni in podobni glasovi, pa naj bo še tako mogočen, neobranljiv in globoko umaman, ni obstojen. Je moč, ki nas v nekem smislu enostransko usvoji, ki nas poplavi ali morda celo zblazni, a ne traja odide skoraj brez sledu, da lahko živimo naprej. To je to. Ja, uh, predamo besedo Branetu. Uh, sem želela morda izpostaviti nekaj, kar se je imel je delo tako zelo Uh, evidentno pa ni nihče od vas treh, uh, zelo izpostavljal, ali pa sem tudi malo tudi pa slišala, uh, zelo pogosto uporabo uh, besede tišina in tudi mok. Mislim, da skor da vsake pesme sem si označevala tako grado s vinčnikom. In je to pač zelo, zelo, zelo zanimivo. Zato, ker se mi zdi, da prav um, z nekim tem med, med mokom in tišino, nastane vedno nekaj, kar bi lahko zdaj, ne vem, ta rekla, pogled in zdrsne potem v glas, ki je to pesniški glas in nastane pesem. Uh, pa, predvsem, značito, si mi zdi, vsak vidi in išče kar mu je naj, sebi najljubše ne, tako išče meta, mislim, da je transcendenčnost. Med tem, ko sem jaz tukaj spet, ko smo že bili prej pri Dobniku, pri Lebezni tudi tukaj, zelo videla uh, knjigo Dožvela kot um, tako globoko eksistenčno ljubezensko knjigo, in ker je posvečena materi, sem, sem um, ogromno um, verzo brala predvsem kot um, ljubezen do um, bližnje osebe in um, soočenja z neko smrtjo, kot da sem čisto brala, kakor tudi potem, kasneje v drugih pesmih, kasneje v knjigi razporajenih, O, o ljubezni, ki je lahko tudi v tem o, odnosu z to dvojino, ki so jo prej omenjali, ampak ni njena, da vedno in samo o, kot to erotično ljubezen. O, pr, o, predala bi ti zdaj o, brane besedo, potem pa za publiko eno vprašanje. Najprej hvala lepo za lepe, mogoče nekaj nezasluženo lepe besede v tej knjigi. Um, jaz sem se prve nekako odločil, da niti ne bi govoril o svoji poeziji, ker se mi to zdi vedno skrajno neprijetno, pomoče nekoliko nesmiselno, ampak če bodo vprašanja, ki mogoče zadevajo bolj kakšne bi rekъл tehno poetske stvari ali pa kontekst iz katerega poezija nastaja potem to najverš이니ma smislu ker je bilo prej omenjeno uh, na eno od kritik. Jaz sem gospodu kritiku, ki je mi je napisal ljubezensko pismo, odpisal z ljubezenskim pismom, ampak v njem se nisem dotikal se da njegovih občutij ob branju, ampak mi je šlo bolj za um, Problem receptivnega polja, ali kako bi rekel poezija, z vprašanje, kaj sploh, kaj sploh, komu gre v poeziji. V okviru svojih zmožnosti sem skušal to, pa ne, seveda, zaradi svoje zbirke, ampak zaradi literarnega ali pa pesečkega želene nasploh, to diskusijo nekako odpredi, pri revi, ki jo urejam. Iz mnogih razlogov je bil odziv pač bolj tako-tako, ampak se je veliko stvari danes bolj tako-tako tukaj pri nas. Vsaj, kako bi rekel, utvires desint, tam en jest lavdanda voluntas, če ni moči, je pa vsaj volja hvale vredno. Ja, jaz upam, da se bo razprava na to temo, ki ni razprava o Pobreklo um, neposredno doživljeno ob nekem besedilu, ampak o pogojih ali v po odnosu do poezije, bi se lahko razprla. Um, ker se pa tiče, ker zdaj je ni bilo, le-kaj se jim nisem, nisem nagrajen. Ampak bom pa vseeno prebral tisto, kar sem hotel. Da, vas to vsakršnega govora o svoje poeziji kaj ne rečem, če je prava beseda ključ, ampak nek namik, sugestija o tem, kako v kakšnem kontekstu ima tašna poezija, kot jo sam pišem v smislu. In to bi rad storost s v enega srpskega pesnika, pa tekstopisca znanega, Duška Trifunoviča, tisti, ki poslušate Bjelo dubme, ga gotovo poznate, um, Mislim, da je izvrsten pesnik, no. in, ko sem rekel, da želim govoriti o svoji poeziji, in razlagati svoje poezije, um, ko sem to sklenil, sem bil nekako srečen in tudi naslov te pesmi je, bral bom pa, pač v originalu, srečen. Povlačim se v svojo samoču, tam kde so ljudi moga kova, tamo kde se teško živi noč od tišine in opasnih snova. Digao sem ruke od skandala, od prošlosti i pogrešnih želja, od lepote izvora svih zala, od ljubavi i od prijatelja. Povlačim se, a ostavljam ljude v njihovoj zabludi od zlata, da me nađu kadi njima bude zakucala samoća na vrata. Uh, jaz bi te presila, če prebere še eno pesem, ki je meni zelo všeč tukaj, zato, ker sklepam, kar mi zelo žalosti pa upam, da bo drugo leto drugače, da zainteresirana javnost, morda, ni vsa prebrala in če bomo že zdaj odprli debato tudi na vzven, da ne bomo samo o teh dveh, pa da imamo pa še o eni, ki se mi zdi, da ni uh, 33 prelomljena obljuba. Ja, prosim prebral krti, ker mislim, da nima smisla, da jaz berem, če bomo Um, se pa že pomikam s pogledem. S pogledom um, drsim, se že kdo prijavlja. Okay. Prelomljena obljuba. Ko se je v srce prikrade prva guba, Ne slišno poči, slavolok sinine. In veš, zaj je prelomljena obljuba, ne guba, ne razpoka, več ne zgine. Kdor ljubi, vse razume, dan je ukaz, nepomojivo, že ne bo ugaša. Kdor res živi, Zaživeš večno vpraša in stopa mimo polj v jesenski mraz. Uh, ker ne vidim nobene, roke, me zanima, če bi od vas drevdo še kaj dodal, vprašal? Ali Ja, da, bi, da, bi, da bi No, že kar si prej omenila tišino in mok, ne? Um, nekaj sem pisal v, v čitalnici, meni se zdi, da tišino in molk pribranetu, pa ne vem, če sem, um, če sem dojel, ampak tako jo razumem pač. Um, spet uh, postavljam na glasbeno področje. Tudi pauza namreč v glasbi ima svojo veliko vrednost, ne. Uh, mislim, da je hm, to stalno navezovanje na tišino, in kako uh, pri uh, Branitovih pesmih ustvarja ta občutek oddaljenosti, ki jih ima bralec do njih, uh, s tem, da se zdi, da so res iz nekega drugega časa. Um, no, toliko zaenkrat, pol pa vidimo. Mislim, upam, da sem dojel, upam, ne vem. <laughs> Dobar komentar? No, Lako se de... še nekaj ja. dodam? Uh, gre za neko sorodnost. Uh, ko sem se spomnila, da bi imela prestol poezije, se mi je kot uh, ideal Zato, da bi se pripravila najbolj klima oziroma kontekst mogoče, ne tisti, iz katerega poezija nastaja, ampak tisti, tist, ki je najbolj za zato, da se poezija lahko sprejme. Povezava med meni ljubimi arijami Hendla in pa odlomki iz moje druge knjige Svila in Lan. In to kombinacijo Händlovi hari, in uh, te, te, svoje, uh, te svoje druge knjige, ki seveda čist drugačne kot ta Branetova, um, sem spravila skupaj kot tako imenovani prestol poezije in se je skazali, tudi glasbeniki, ki so mi potrdili, da se res zgodi ena odlična sinergija. To se pravi, ni to tako... Uh, naključno ali pa tako unikatno ali pa tako izjemno, um, da bi to, to namogli funkcionirati še v kakšnih drugih oblikah. Mislim, da, da se je to potem še večkrat ponovilo in round to so mi prepodovali, da v tistem času, ko glasbeniki pripravijo klimo to svojimi, um, pa seveda supranistka je pela um, Ana te arje, Je, je, je bil vzrak, za to, da so potem oni so pripravili ljudi zato da so oni lahko potem poezijo sprejeli in ravno obratno ta pauza s poezijo je omogočila poslušalstvu to, da so tisto nasledno arijo spet lahko um, zelo globoko dvije, ker mislim da ta, neka poezija je pač taka ki Gre lahko po vrhu in nič ne zgubi, če gre po vrhu in neka druga poezija pač taka, ki potrebuje prodor v globino, če hočemo, da se prime in da jo, jo dojamemo. In seveda, če hočemo prijeti v to globino, moramo, ker to nasilo ne, ne gre, ker tudi vrtnic prsti ne razpiramo, ampak počakamo naprav trenutek, da se razprejo, moramo ta ambijent pripraviti, da se to zgodi. Kaj hočeš reči, vidiš v tem smislu tudi? Uh, ne, hočem reči, da ni to tako nekaj arhajičnega, ali pa tako... Uh, mislim, da bi, da, da bi se dal zmar poezijo, ki ima seveda globino, ki, ki potrebuje, da se potopimo v to globino, ker se je pesnik tudi potaplo in je kot nek uh, potaplač prinesel ta... Uh, škrlat na plano, ne, da moramo pač občinstvu in poslušalcem omogočiti to. Um, včasih se zgodil zgodil, recimo bomo imeli pesniško zbirko, uh, tamle, pesnice, ki celo, po moje, celo pesniško zbirko posveti temu, da pripravi zrak in bravca to, da pove zadnj razdelek pesmi in zadno pesem, mm. zato, ker jo enostavno drugače ne bi mogli dojeti. In smo ravn prav preparirani, mm. ravn prav temperirani, da potem to pesem doživimo. No in če stanemo zdaj pri tej knjigi, ali si spet obračaš na očitek iz Ne, ne, ne, ne. ker ne vem, če že omenjaš zdaj sem star, da bom očitelj. Jaz sem ne. tudi prestaratem očitala. Ne, ne, ne, ne, ne, ampak rekla si, ali si omenil neko arhajičnost? Ja, ja, mislim... Uh, na kakih? nivojih to, mislim je bilo očito ali pač samo opažeš ali za tika čistno na vem, motivni ali na um, ne, ali Petra, si... če ti danes govoriš o Benjaminu Djilio, jasno da že reka pa je to neka skupanine, ne, Fusili, pred čas, pred začetkom. Mm. 5 na YouTube, pa boži videl povsod z Ne, ne, jaz to ne mislim. Ampak pač uh, mogoče, če prenaš noben hod ja, na New YouTube, da, da pride pač do tega, ja, ne, ne da je vse to fosilno potem. Vse tukaj so stvari, ki so v svetu blazno atraktivne, ampak če se pojaviš v Ljubljani z njimi, je tako, kot da se jih ben s palcem ne bodo tak, no kaj šele, da jih bo pogledal. Mene... Ali pa inaugurirajo, to pa, bo hledaj. Meni... Um, ja, mene bolj zanima ja. eno vprašaj, kasi želel. Ne, ne sem dopolniti meto, tem, kar je rekla. Meni se zase zanimivo to razmišljenje ob tem, ko sem bral, čeprav prihajam z drugačne generacije in gledam še bolj zdaljavo na džilja in na ari antike, so mi bile blizu prav iz tega kulturnega področja, iz katerega prihajam. Namreč um, na me iz Italijo, kjer pač je to že z, m, tradicija, narodna nekako, ne? In um, zato sem tudi, m, morda, morda res je e, m, mediteranjo. Ne? <laughs> yeah. Morda res je brane to prvič presadil v slovenski prostor. Ne? Jaz se kot tega vredno nisem zavedel, ampak zdaj vidim, da dejansko je to. to ne, jaz sem se jaz bi prečakovala, da bi prines nekdo planu na to in bi rekel, u, fajn, to, novo. Ne pa, ne pa ta, ta zdolgočaseno, če ni to nekaj, kar je vtečeno, ker so se preizmenili, preče, mm -hmm. kaj se pa ta grepa pa pa, sam prhajo pa, mislim, to je, to, ne vem. Brane si omenil, brane da si se, da si se um, pri tej knjigi odzval, spomnil se tudi že izpred let, da si se, tudi odzval na kritiko Primoža Čučnika, pa potem tudi v svoji knjigi te stvari ponatisnil in tako naprej. Kako je sploh prišlo do tega, zakaj si se odločil, da vendarle znotri knjige, svoje pesniške zbirke, vseeno dodaš ta tekst, iz katerega je tudi Meta veliko citirala? Zkratka, a a čisto vprašanje tega, tako kot to je zraven in je še tvoje, a, potem imam čutek, Si razložiš, zakaj, ne, seveda, jasno, ne, ravno to, ker je tudi uh, citirala mi tam, vseeno, koliko tvega pesnik kot to da u uh, kot da bi bila poezija ne samo zadostna, um, enostavno ta tekst je odličen in, in bi ga drugače brali, kot bi ga brali zunaj te knjige, ne? Oziroma moramo to knjigo brati drugače. Nas napotuješ, da jo beremo drugače, kot bi jo lahko. Gle, um. Mogoče sem to pač napisal vzadej, predvsem zaradi literarne kritike in zaradi specifičnega uma slovenske literarne kritike, ne zaradi tega, kar bi mislil, da poezija sama na sebi nič ne more. Jaz sem recimo osebno... V obrambo torej? Ne, v pojasnilo. Ker če da kdo ne ve recimo, kaj računajnik, pa misli, da je umare in da je pač neoporaben potem skušaš povedali, da to funkcionira drugače. Ne? Plaho pripomniš, ne, ne če je to obramba. Uh, meni recimo najbolj vesev sem, kdor um, brz kam po računalniku, pa najdem, da si kdo vzel kakšno mojo pesem za ljubezenske izjave, ki jih je pošiljal, svojamo, drage ali <laughs> dragi, ker se je že večkrat zgodilo. In to mi je kompliment, ker sploh ne ve, kdo je ta človek, ker nimam ni mm. ljubene zveze z njim. In početni ljudje očitno nimajo problemov in niti narabijo obrat uh, spremnih besed. Ampak, kot že prej rečeno, pripričam pa sem, da um, tisti mnogi tisoči zadetkov na YouTube, pri interpretih, ki jih omenjam, najboljš niso iz Slovenije. To pa je verjetno resne in zaredi tega sem je zelo <clears throat> smiselno, um, ta svet, ki je, da jaz čutim kot svoj svet, nakoliko opisno pojasniti, ne v obrambo. Zdaj, če bi bili malo grobi, ne bi rekla, da je slovenska literarna kritika prevečkrat blazna, neizobražena, izobražena, ne? Uredu, ampak, meta, ti pa moram, le, nisem želela v tem formalnem delu, ampak, zdaj, že dvakrat ti pa moram odgovoriti festivalom Pranger. Prej si omenila uh, To Ve, ja, da vemo, ampak seno ne, govorimo ne, o treh medijih, ne? Ne. Ne. ki so glavni. Ne? Uh -huh. O treh medijih, ki so glavni. Zadnji smo te imeli okroglo mizo povedi. o kritiki. In gospod Petr Kolšek sicer moj kolega, je pač rekel, da na delu so literarni kritiki za Fire za študij literature na filozofskih fakulteti, kaj ti profesori ne morejo vsega pogledati, ne morejo vsega prebrati in potem kritiki na delu nekak pokažejo in usmerijo Jeso, yes jesih nikoli ne bi reč No. <laughs> ja, ja. yes, ne no. yes, no. mi se zelo posplošujemo. in je bilo rečeno? je bilo rečeno? Boris, je bilo rečeno, ne? Ne, me, ja, je bilo rečeno. Ampak bila sem na isti obloga. Mislim, da je šlo bolj za to, kaj je vloga kritike. je <laughs> <gul> bilo rečeno, ne ne ja, ampak kaj bilo je rečeno kritike, ni ampak bilo? ne da samo kritike izdane v književnih listih. Bilo rečeno, ali ne? Ampak ni vse, kar je samo v književnih listih. Ne? ne? da usmerjajo uh, kritike v listih profesorje na faksu. Kaj pa je bilo kritik bi bila bloga kritike tudi pomoč literarni zgodovini, kar pa, mislim... Svi sva dolst ne... sva No, no v redu. Uh, Za milimetre se ne pašne. Malce prepotentno bomo rekel. Ja, se verjamem, se verjamem, Ne, govorim, to. Kaj, tam rečeno, no. Ne, se zdaj bi, resimo, če mi <laughs> bi vrnil to le v, v, v recimo, vode pesniškega jezika in vsode poezije, pa bi začel pravzaprav z omenbo, ki nima neposredne zveze zbrane poezijo, Duška Trifuncu, ki sem ga poznal, ki sem ga tudi prevajal v, za antologijo bosanskega pesništva, ki prišla pred davnimi 25 leti, ga takrat tudi srečeval. Uh, in potem, in zaradi tega me je ta omemba uh, pretresla, Duško Trikunovič, ki je bil jedno od najbolj priljubljenih pesnikov, obenem šarmanten gospod, je potem končal svoje življenje v Novem sadu, tako seveda kot mnogi begunci. Njegova črka je, če mogoče ne veste, naša kolegica komparativistka Ana Trifunovič, ki trenutno, koliko mi je znano, živi v Novi Golici. Je sjajen um. In tukaj seveda se kaže recimo, neka stran tove poetike, ki je pravzaprav, glede na njegovo navezanost na tradicijo, uh, nenavadna. In to bi seveda rad vprašal. Uh, mi z razbrane tom, kot, kot seveda veste, si oba deliva oživljanje tradicije, klasičnih oblik, vsak na svoj način. In uh, tisto, kar se mi zdi, da je uh, nekega temeljnega pomena za Brannetovo poezijo je razpetost med dva tečaka. Po eni strani med statiko in po drugi strani dinamiko. So pesmi, ki so tako rekoč popolnoma statične, ponavadi te, ki so sonetne, v njih prevladuje neka samostalniška logika in so druge, ki so izrazito dinamične, Ker bom recimo uporabil referenco na Oktavija baza, recimo, ki je očitno zabralna ta zelo pomembna točka pač neke pesniške orientacije in ki so vse v gibanju, v spreminjanju, v tisočih barbah, podobah in celo v teh pesmi, ki so bile tukaj citirane, je mogoče zaslediti ta razpon med obema tečajem. V tej zadnji recimo, prelomljena obljuba celo na nek, uh, v bistvu seveda boleč način. Pa me zanima recimo, ta razpetost, kako to čutiš, ker seveda gre za neke kategorije, ki segajo od čustvenega odnosa do sveta, do recimo, tehnopovetskih uh, vprašanj. Ja. Hvala najprej za tudi to o Trifunoviču referencov, ki si jo povedal in za to lepo analizo. Uh, jaz pišem res precej različne oblike poezije. Eno so te bolj stroge oblike, večinoma so letne, še nekatere druge. Eno je res bolj ta, ne vem, če bi bil prav pr, pr, najbolj preveč ohlapen, je zraz modernistična poezija, Um, za katero me je res posebej inspiriral Octavio pa s svojim ekstatičnimi ritmi, v bistvu neka varianta nadrealizma, po svoje taka interkulturna, kot je bil pač v svojem življenju m, na mnogih koncih sveta, a, ki me je fascinirala predvsem z... M, ne speda s kakim sporočilom, toliko ali misljo, kot s svojim neverjetnim ritmom in pravzaprav prsti mentalnih podob, kot pravi. Um, pišem pa tudi, da bi rekel ene krajše forme, ki bi jim lahko rekel neka vrsta impresionizma, ampak zelo tako površno krajše pesmi v prostem verzu, pa še kaj drugega, ne? recimo eden od pesnikov, ki so... In me, in me še vedno zelo impresionirajo je Gottfried Ben s svojo specifično mešanico, um, že kar slengovskega jezika, pa um, zelo spevnih in izredno konciznih verzov. Um, Zdaj, zakaj pisanje od tako različnih smereh? Ali to, kaj je pričal kakšnih schizoidni naravi mene? To ne vem, ampak um, So situacije, ki pač me inspirirajo za takšno obliko pisanja in so situacije, ki me za drugačno obliko pisanja. Je tudi z obdobjem to povezano, ampak ta obdobje niso tako, da bi primer. ne vem, eno leto bil tako razpoložen, drugo leto po popolnoma drugače, ampak se to pač menjava, kaj pa vem, iz tedna v teden. <kaj> naprimer te pesmi, ki so tukaj v tej knjigi, So zelo dolgo časa nastajale. Verjetno 15 let, ampak ob tem sem še pač neke druge zberke izdal, pa še dve, tri zberke pesmi imam tako na računalniku, noj pa po revijah, v raznih oblikah. Ne. Tako da to je, ne vem, situacijsko pogojeno, težko bi drugače rekel, pa vredno odvisno od lektire tudi, iz katero se srečuješ. Pa um, ne samo lektir, ampak jasno, tudi glasbo. <laughs> Hvala, če kdo, kaj komentar, pripomoček. Doživljate lahko torej tri ali štiri pesmi, ki ste jih slišali, kot jih je bilo, menda očitno, da je Uh, mogoče še klasična. Kdo od vaš še drugače bom kar spet na kraj še pauzico, ker potem ali bi si želeli kar nadaljevati? Gledam organiz... šefico. Kar se meni tiče, se mi zdi kratka pazi, čisto v za to, da stopimo v drug svet poezije, ne? Da, da pač naredimo to zamejitev, samo zaradi tega, ne, pa zdi, lahko smo tudi manjko pet minut. Jaz bi imel mogoče samo eno repliko, čisto čist za začesko odmete, kar se mi zdi, da pa moram povedati, ki rekla, da je, čeprav se oprevečujem, zdaj brane to, ne, ker smo že bili pač v njegovem poetičnem, pesničnem svetu, da, da je Dobnikova poezija brez Boga. Jaz mislim, da je Dobnikova poezija o Spinozovskem bogu del sive natura. Pred njemu je bog narava. Sam to, no. Mm. Pa ne mislim, zdaj je to nači nazaj vračati, ne? Spinoza <coughs> je pregledan No. <laughs> ja, pa Kako on se... ni bil pregledan? Bil. bil, bil. <coughs> <coughs> Zdaj, jaz za kulturo, res tudi še enkrat zahvaljujem, da ste zopet prišli v Rogaško slatino. Zdaj, vas poslušam, ker težko kar koli dodati, tak bogat jezik, učim se vsako leto novo zdaj. Letos, ko je pa gospa na tudi opero pa tak naprej, pa predlagam, glede na to, da se franka takle širi, da še mogoče drugo leto že kaj, še povabimo še kake glasbenike, pa še kako pesem, Zgladi. Vse so one, vse so povabili. Vse so povabili ne? Ne? Tako da... To šerbola. V tevce uh, ob... še ne enkrat povabijo. Jaz se bom male sposlovila. Uh, jutri se vidimo, no pa lepe tri dneve vam želim, vrgaškine. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Ja. Jaz bi eno, želila? en, en dodatik imela. samo to na nahiter, kar je rekla zdaj Klaudija. na nahiter, zato da razumemo, zakla je Klaudija Redenšek zdaj razključila z Arjo. Uh, prišla je pred, mislim, da dvema, tremi leti v Rogaško slatino uh, izboštvanja in je prinesla kot direktorca tega kulturnega centra opero v Rogaško slatino in osupla, uh, ogorčila in tako lahko Celo Rogaško slatino da mislim, da je to vzadjo. v je pa tudi to, kar moram pa na tem točki reči, še vendarle nekaj o senegašnikovi poeziji, kar pa povezano s opero in s tem, ker nekaj velikega je v tem, kar kritik ne v eminentnem slovenskem časniku, pač ne ceni kot kvaliteto poezije, in kar tudi Klavlja Redenšek ceni pri kvaliteto umetnosti, za prinašati v nekaj kraj, ki te tradicije nima, namreč čusto z veliko začetnico ali pa občutenje. In tu smo lahko klasični, tu smo lahko tako, kot reči obrane. Nimam kaj reči, citira Glej, uh, ne morem obrani, lahko se lahko samo pripomnim. In zato se mi zdi zanimivo, da prav poezija nekoga, ki ga poznamo kot uh, pomembnega intelektualca tudi, uh, profesor na fakulteti in tako naprej, se, relatu, mislim, da se nam izmika, ker tako um, krkala, nežna, brutalna, vse skupaj naenkrat, ampak v obnevju nekega čustva in ker sem članica uredništva uh, revije literatura in vem, kako tam uh, razpravljamo o poeziji, kakšne kritike objalno in tako naprej, kaj se ceni, jaz mislim, da pač na tem mestu znam reči, ne kot organizator prangere, ampak kot članica te revije, da pri nas čustvo nima primarnega pomena. In to je vsa znanost. V tej razpravi se negačnikovi poeziji ni razen tega, kaj drugega reči. Če je čustvo, če ti vidiš na reviji literature nekoga, ki je na tleh, ne se zvijo od mordačin, ne boljš vsega svojega pusto in mu šel pomagati. To je to. No, <laughs> Čustvo je torej izpraznen pojem. E, samo po sebi pa ima verjetno še vedno nek, e, neko težo od človeka ne smisel tako je jaz sem je to. So mi je, pa, da je to dodala, zato ker uh, sem malo prej poskušala pomikati v to, kaj je to tista kar je očitano, ne, ker jaz pač tega teksta nisi sem brala, ne. In pač lahko samo predpostavljam in zato sem se pomikala na to uh, polje arhaičnosti in tako naprej, doker mi je pa zanimalo, uh, prav to, ne, da ni zastirajoče, ne. Se ti te bi lahko govori tradicionalna forma in lahko ti Uh, govorijo in iznucane vsebine, ampak kako pride to do tebe, ne, in se mi za zato tukaj žal, pač kritiku, ne vem, kaj se napisal, ampak kot ste povšal na povzeli, ne moramo osebno pritrditi. Se bomo še enkrat vrnili k temu kritiku zato, ker sem... Tudi v naslednjim debatim? Ker sem Tino Kozin izbrala predvsem zato, ker me je razkoril s tem, ker je napisal po spremne besede. Aha, to bo pa jutri, meta. <laughs> uh, No, ja. par minut. Ja, znam, pač sem Tevoreči en pač uh, ki smo imeli zdaj, ta dva pesnika, gospodila. To je posneto, to ni ozvočeno, to je a. posneto. Um, pač dva pesnika, dva lirična pesnika, oziroma dva pesnika čustev, pač jaz, zdi se mi na mestu, no, da mogoče, kot v enem stavku dodamo neko Uh, razliko ne, med njima, če pač vidimo podobnosti, uh, se mi zdi pač pisvena razlika med njima, uh, to, kar sem že prej omenila pri Dobniku, da gre pri Dobniku za celjenje, ne, pri, uh, pribranetu, pa pač jaz vidim to odprto uh, rano, ne, ta prelom, um, v katerem pač, ki ga obeseduješ na... Um, mesto zelo um, klasičen način, ka pač seveda tudi seveda to ni um, samoumevna izbira. Ne? Um, um, in se, in jaz, bi, jaz pač tukaj v, v tej izbiri vidim tisto ustrajanje, ki se ga pač Zoran prej omenjal v pridobniku v drugem smislu. Um, recimo, pač ne vem, um, mogoče si V tem trenutku pa prejširno je edini pesnik, ko uh, uporabljaš vokativ, naprimer. Ne, ne, mislim, neki, kar jaz pač vidim kot vokativ, se ni vokativ. Ne, ampak, Barbara, a... prosti, uh, ja, govorimo zdaj no, razumeš klasičnost tudi kot anachronizem? Uh, ne, klasičnost uh, je pač uh, … sam po sebi danes klasična ne Mislim, je to že takoj tudi, Mislim, da, um, je tako, da je to da je tako, je to tako, da je to da to tako, da je to tako, pač ne postavljam stvari... Uh, ...v je to tako, da je to tako, da je to ...kar da je da da vedno za tako, da A ne, realistični romani bi mogoče na vrhuncu 19. stoletja, ampak mislim, še vedno imamo lahko odlične romani, ki so pa realističnega kova. Glih uh, tako pa imamo, vem, recimo je pa Don Quixote lahko postmodern, postmodernističen ne, roman, če ga pač hočemo ogledati skozi te očitko, da, ne vem. Boris, No, Meni se zdi, da je Barbara tukaj uporabila eno bistveno besedo in to izbira. Recimo za pesnike 19. stoletja je bila raba soneta nekaj, kar je bilo ozrače, bilo samoumevno, da bo pisali sonete z vsemi metričnimi zapovedmi in prepovedmi. To pa dan današnji pravzaprav ni več samoumevno, to je stvar, avtorski izbir. Ne? Mm. Tako da tisti pesniki, ki pišemo recimo klasične sonete, kot recimo Jesih ali Senegačnik ali recimo svoj čas ali Jesne, to počnemo mm. na podlagi zavesne odločitve. In to seveda predpostavlja tudi neko posebno vrsto iskanja in raziskovanja. To ni nekaj, kar je samoumevno, v ta svet se je treba ponovno naseliti uh, in seveda na nek oseben način. Uh, Medtem, ko je, tukaj bom malce provokativno, pisanje v prostem verzu, to, kar je bilo v 19. stoletju, pisanje soneto, se pravi neke, kar je samoumevno, nekaj, kar je avtomatizem, in nekaj, kar je v svoji pretirani rabi že postala zloraba, kar seveda se kaže na ta način, da mnogi, ki pišejo poezijo, ne bom uporabil besede pesnik, pišejo verze kot skrajšane prozne vrstice, ne da bi sploh začutil, da gre za ritmično, melodično, seveda tudi pomensko enoto. Eh, tako da prav zaprav, eh, se je treba tukaj zavedati tudi nekega epohaljnega literarno-zgodovinskega konteksta in mogoče je to en izmed temeljnih razlogov za nesporazume. Eh, da se pravzaprav eh, tiste, ki recimo smo seveda v popolni ki še zmeraj kultiviramo te klasične forme, včasih zelo nonšalantno odkloni kot čudake v najmilejši okriki. In seveda je na poču čas, da imperiju darj nazaj. Zdravo, nekaj. Zdravo, nekaj. Pač, kaj sem premenjala to časovno prijemnico, ali tako, da se, se ne bom situirala, na njej pa vendar je to replika, ne, uh, da pač, uh, vsakič, ko je neka oblika dominantna, je seveda izrabljena in, in v tem smislu se pač varjetno klasičnih oblik um, glih za to, ker so bile pač nekoč vladajoče, drži ta, uh, pač negativna aura zapovedanosti in, in, in s tem pač izrabljenosti, ne? tako da v bistvu verjetno je uh, precej težje, ne? Um, tako kot tudi pač praviš, ne? Um, uh, hkrati pa, pa ne vem, če se strinjam s tem, da je pač uh, uh, V zapovedanosti prostega verza pač vse je samo slabo, ne? <supra> ne, ne, ne, sploh ne. Prosti je ravno tako. jaz nisem ja. tako razumel, jaz sem razumel ravno, ne, ne, ne, bratn, ne, ne. da je tudi v, v tem, so ne, klasični obliki še vedno lahko nekaj sodobnega. Tako se ne razumel to, ne? Ne, ne. Tukaj, ne. ne. Ja, ja, se... Pa se uh, jesiha tudi, tudi drži ne ta označba no. čudaka, ki uporablja formo. No, klasičnega pač. Formo. Ne samo tukaj, oh, uh, ko, ko ste naštevali ne, imena? Ja, mislim, jaz bi tukaj pač vsem... Zdaj pač smo zaplavili malo stran, ne, ampak gli uh, glede jesika. Ne, mislim, da je pač to, da ona uporablja klasično formo in, uh, in jo naseljuje v bistvu z recimo temu pač postmodernim izginjanjem. Zato se je pač tukaj vzpostavljena, po mojem, napačna percepcija o tem, da je pač jih je postmodernist. Ne? Z, mislim, ker po mojem je to pač še vedno modernizem. No? Ne vem, Boris, pač če se boš strinjal, ampak... Dvakrat uh, izvan. Uh, mislim, da pač... Uh, zdaj, če jemljem pač malarmeja za prelom med uh, med tradicijo in modernizmom, pač tukaj gre a ne, za prelom uh, forme, a ne? Če moderni, pri modernizmu gre za prelom forme. In um, glede na to, da pač, um, ne vem, uh, jaz, jaz se ne morem popolnoma strinjati nas s tem, da je pač jaz uh, postmodernist, glede na to, da pač uporablja klasično formo. Zdaj, ne vem pa, kaj bi pač v tem smislu lahko rekla zabraniti, oziroma um, verjetno ti niti nimaš pretenzije, da bi pač se upisal med postmoderniste. Ah, Zdaj, je je Boris, naši, no, kaj bi jaz smel tudi z vzvizitev s nekaj povedati? No, proste. Barbara, smem samo reči, da imam tudi en v Ljubljani. Se spomnaš? O, Ja? Ne, misli, najprej glede prostega verza niti najmanj nisem hotel reči, da je prosti vers man vreden. Mm. Prosti vers je ravno tako oblika in stvari, ki se jih da povedati v prostem verzu, se ne da povedati recimo, z metričnimi oblikami. Se pravi, da je nezamenljiva oblika. Ne? E, ampak se jo je treba obvladati, tako kot vse. Mm. Mislim, tukaj ostaja, neka zapove umetnosti, naseliti, se predena, naseliti, naseliti, ne? in, se naselitev sreda, in, in tukaj seveda je eden izmed največjih problemov, je pravzaprav uh, v uh, tem, da se je v našem prostoru, kot je, uh, nasel, seveda, uh, provincializem, uh, primitivizem, pomankanje znanja, pomankanje spomina, kulturnega spremljena. In tukaj seveda bo treba pač ponovno vzpostaviti nekatere osnovne relacije in bo seveda tudi morala kultura se obnašati ponovno, primerno, hierarhično. in zahtevati dejansko svoje mesto. Zdaj, kar zadeva jesika, jaz ga osebno zelo cenim ne glede na vprašanje, ali je modernist ali postmodernist, in se mi zdi zanimiva pri njem ravno ta dvojnost čustva in ironije in seveda jasno mojstva jezika. Spomnim pa se enega Brannetovega teksta, ko ga je kritiziral. Mogoče boš ti zdaj, da ti podam to besedo. No, jaz sem hotel nekaj drugega preveč, To lahko tudi um, rečem, kaj glede tega, da človek um, ni, ni vse slabo v tem, da se človek stara. Ne? Mogoče v kakšnih stvari tudi postajamo mudrajišja, pa več vid. In glede na to, kako se stvari dogajajo, je, Pa ne samo glede na to, no, da je res, res, in to je velika stvar. Ne, ne glede na to, zdaj, kako se meni zdaj, ta eksistencialna perspektiva, njegova, ki jo sicer po svoje čutim in doživlja, kako se pokriva z mojo, ampak pa je, um, kot sem rekel, mojster verza. Ampak zelo zelo to gledanje, to strikno gledanje, to Tem, kdaj nastopi prelom, s tem, kdaj se konča eno obdobje in nastopi drugo, to je popolnoma skonstruirano literarno zgodovinsko gledališče, ja. ki z življenjem literature nima veze, razen koliko razumemo literaturo tako, kot se od danes, pa smo v mogoče v vizualni umetnosti to še veliko bolj izrazito razume kot v bistvu ustvarjanje konceptov. Skratka, nekaj je umetno, zato, ker ima tak in tak koncept, ker hoče to in to povedati, ali pa ker izumi neko, kaj pa vem, nek dogodek, posebno anatomijo in umetnost ni artefakt, mislim, umetnina ni artefakt, ampak sam dogodek in način, kako je bo ta dogodek izpaljan. To je način gledanja, ki je, po mojem, izraz neke odtrganosti, Uh, kot je prej Boris od spomina z Golovinskega in uh, odvedanje o tem, zakaj in kako je umetnost sploh eksistirala. In česa je nastala. Um, ne samo nastala nekoč, ampak v bistvu, um, zaradi česa obstajajo enake težne, po pisanju poezije, da ne bom rekel, podelanju umetnosti, bolj ali manj vseh časih. Zdaj pa vprašanje, kako je pa artikuliran uh, kulturni okvir, znotraj katerega te težnje lahko preraščajo v literarna dela ali v delalikone ali vizualno umetnosti. Um, Govoriti pa zdaj tako, uporabljati besedo klasično kot neko napolpsovko ali pa po potrebi psovko, uh, ja, razumem seveda ne, tak način govorenja, ampak ne, pa ne samo na ampak uh, pogosto se pa ta izraz uh, uporablja na tač, da na ateru. Pogosto se uporablja, ampak zbeseda beseda pa ima svojo zgodovino, ima svoje uh, kako bi reko zelo preverljive, zelo dokazljive izvore in pomene, ki jih je imela. In mislim, čun na tak način govorimo o besedah Potem lahko so da katero koli besedo uporabljamo v kakršnem koli kontekstu. Skratka, tisto, kar sem jaz, recimo, želel kot urednik nove revije doseči tudi z odprtjem debate o kritiki, je bilo predvsem neko oživljeno zanimanje o tem, kaj je ontolo umetnost ontološko, zakaj, kaj sploh umetnost je, kaj sploh je poezija, kaj sploh je literatura. Uh, prav se mi zdi, ko preberam mnoge kritike pa tudi kakšne uh, razprave sodobne, uh, kakšen padec kompleksnosti v razmišljanju je to, če pomislim, da vem, da Gardner, eh, recimo avtora, ki je, je pač vse meni zelo blizu in lahko rečem, da sem ga precej natančno bral. Um, <laughs> Kje so sploh pravzaprav tisti a, horizonti pa tiste perspektive, ki so omogočale distinkcije, ki so še kako pomembne za to, da se sploh za zakaj neko besedilo je strukturirano, konstituirano kot umetniško besedilo. Kje so minimalna zavest o tem, kako je umetniško delo konstituirano, kaj so prazna mesta, kaj je vloga do mišče, ker ni stvar okusa, pa pa impulza, ki ga nekdo ima, ampak kar je stvar v bistvu pokazljive jezikovne strukture dela. Ta, kako bi rekel, siromašnost, no, spomina na no, vse to, ki jo jaz topažam, me po svojo in je v nekem čudnem disproporcu suverenostjo, s katero se zviška govori o tem, kaj je tradicija, kaj je klasična. No, pa glede da bi mogoče Ja, ne vem, pač, meni se se zelo strinjam, zbranjatom, zato, ker se mi zdi, da jo sama to besedo najemljam z nekim negativnim prizvokom. sem se jo da vsakopret moram reči v pomenu te besede. Zato, da zato ker je očitno je v splošnem uporabljena za slabo. No, to je seveda samo pri zagovednih slovencih. Ja, verjetno. Ne bom, ja verjetno. Kaj, Ampak kaj, kaj, kaj, veste, ko pa rečemo o glasbi o ali okay. ka, o obleki, o modi, pa ne rabimo reči, da je okay. klasično v žlatnem pomenu besede. Čeprav ne, ne vem, če je ravno pri zagovednih slovencih, ker se mi zdi, da so to prav eh, culture studies. Kulturne studije se mi zdi, da so iznišle ta uh, ne, pomen uh, klasičnega, uh, v, v, uh, klasičnega načina zapisa. In mislim, da se tukaj... Slej se bo to enkrat obrnila, spet nazaj. Za govedne Slovence Kulturne protestiram, studije, ker mislim, mi smo tukaj... Kulturne studije, mislim da sploh tuki... v svetu, če, pogledat, če pogledaš danes, ne, da, č, včasih kritike ne, v 70-ih, 80-ih, še v 90-ih letih, a ne, vse to vemo, ne, tam smrt kritike, so... Uh, mens ne vem zakaj se smiš, uh, so so prou še vedno imel akademikov v svojih rokah bit ko reko kritike še imel vedno svoje mesto, ne. Danes kritik prou za prou nima več svojega medija, eh, svojega eh, statusa, razen čea, ker mu diktira kar vem, pop, eh, vse te popularne, eh, a ne, diktira v v, v, v času krizi. V večini časopisev... Kdo si pusti dikterati, je vprašanje. Ktera osebnost si pusti dikterati? Časopisi. Včasih si imela v listih je, recimo to, kar je bilo nekaj. danes umetnost. Danes imaš pa tam eh, zapise, kavem o nekih, eh, dober, popkultura, v redu, no. Ampak ne gre samo za popkulturo, gre za neke... Eh, ...popularne stvari, no? Bolj popularne. Že pa svega, ko gledamo... In tle v bistvu... Tle gre za krizo kritike. Le, gre za krizo kritike. Ali ti diktira kritiko akademska raven ali ti diktira kritiko neka pop, eh, oziroma usmerenost medijev v, v neko popularnost? Čak, vprost, Oran, ti si pisteš dikterat kot kritik? Okay, jaz jaz pustimam, si jo ne pustim, ampak mediji to diktira. A si pisteš dikterat? Kaj je preprosto, eh, ni samo diktat ta zunanje, ampak čisto to notrni, kaj pače... To je diktat pre... kapitala? Seveda <laughs> je. <laughs> Kaj ti pak diktira dan svet? Pardon. Ne, ampak, gledaj, zakaj pa znotri nekih tekstov objavljenih, recimo, ravno obraneti v reviji, ki je že omenil v, v novi reviji, dobiš pač izpred let tekste, ki so teoretsko ful, ne vem, komplicirani, V redu, ampak se, se, se vemo, koliko bere revije. Vse pravi, kvorimo o tem, da je koli... v, v neko bolj, uh, ne vem, simplifikacijo ali kaj takzga, no? Trend v razopisih, nažalost, gre v to smez. Studiju, ja, ampak tudi revije počitno, specializiranje. Še bolj enostan, ja. ljudi pa bere revije. Poglej, kuk nas je tle. A veš, mislim, to sredo smo pač lahko... Pa zelo, Jaz ne govorim, da je to da je, prav. Je govorim slavuru, o tem, kaj je. Ja. ...nežjevni listi, v slav, pač, uh, slovnično napačno zapisano, ker smo imeli samo en list, ne, pač, No, ker pač, ka, ka, kritika kakršna koli pače je še vendar le mora biti kukratok artikulirana. Zdaj pa sta linišče osadga ja, ja. kritika, ja, seveda um, tudi njegova lastna izbira, recimo formalno, uh, bi rekla, meseci je normalno, da imamo takšne in drugačne kritike. Pri nas je bolj problem plur, pluralnosti oziroma to, da bi vsi Uh, pač nekako sprejeli, ne, so stojbilo ja. realnosti ja. In mnena, ne, da mm. pač imaš kritika, ki se bo zauzemal, ne vem, za tak tip literature in drugače, Ampak, um, zdaj pa, če se vrnem v tej repliki, uh, je uh, seveda najprej, Oh. Lahko, prosim, na kratko, jaz bi ja, nekaj, čist ja. sem samo še, ne, če kratko. ne? Kot tudi se še jaz bi do še še, pili <laughs> pa še Zaj, Toda, za danes mislim, Petram, jen, no, mislim, jen, da se da je zgodilo, da se je da je še da je da da da je je je da se popolnoma strinjam s tem, da se pač v kritiki treba najprej začeti z jezikom, ne, in jaz uh, klasičnosti v bistvu um, ne razumem kot psovko v, v tem smislu, da se mi zdi, da se pač um, uh, z jezikom ukvarja pač samo na, na nek način, ki je pač, um, uh, ki mogoče, Na nek način um, kot, kot, um, reče. kot trud, ne? se pravi kot uh, napor, uh, uloženi napor, že pripoznan. Ne? To se pravi, da je v bistvu um, um, tako, kot pač govori uh, naslov tvoje zbirke, ne? Uh, da pač uh, je napev dan. Zdaj pa to ne pomeni, da v bistvu variacija na napel uh, ne more uh, pač, uh, ne pomeni uh, neke obogatitve, ne? um, Drugo je pa pač to, um, ta izziv novih oblik, to kar pač si zora nomene kot ne vem, dopuščanje, ne vem, pop, art, v... Mislim, men se samo po sebi se ne, ne zdi reko, negativno. Ne ne ne no, po, no, po, pop, kultura. To ni isto svojo. To ne, ni, ne, pa uprostite ne, se jazmo, vrlo, pana, ne, ne, to je bistvena razlika. Ja, ja, dej, pop je, art, ne, a, ne, je bistvena razlika. No, je Ampak okay. ja. uh, hočem, hočem samo reči, da... A ja. Mislim, kljub vsemu. No, ja, mogoče lapsus ni bil um, tako projdovski, um, ki je no, no, bil. No, ja, je <laughs> bil Ja, so, v raznici je šla moja plika v to smer, da, da pa tudi v pop umetnosti uh, pač lahko odkrijemo nek drobec. Ne? ki pač je, ki pač nekaj novo izbudi. v tem smislu je pač bila blizu že je časa po pometnosti, v veliko klasike. Ampak pač gre samo za to, da se mi zdi, tudi tak, tip kritika, no, tudi tak. znotri tega se zna najt nekaj nekaj, ja, Uriška, a se ti zdaj nenašaš na to, ker drugače je Borisan želel besedo in da pa gre Ne, direktno na to izjavljanje zdaj? Uh, uh, boš... Jaz sem hotel popolnoma literarno, zgodovinsko pojasniti, ne, da beseda klasika ima seveda različne pomene ne, mm, uh, no, seveda. in da uh, jo uporabljamo zelo nemarno mm. in da je nevarno jo uporabljati slabšalno. In da se je to apsolutno preveč razpaslo. In da celotna naša kultura in kulturna politika gre v tej smeri, da v imenu domnevne potrebe po rehabilitaciji popularne umetnosti, v kateri vsi živimo, ki jo imamo vsi radi, da je treba ne nehno s težko artilerijo streljati po visoke umetnosti, posebej pa povsem, kaj naj ne bi bilo klasično in to je uh, zastrljeno. In to je seveda napačno mislim, to ni dobro za, za neko zdravo situacijo v katerikoli kulturi. Uh, klasika seveda ima različne pomene, uh, od antike do francoske uh, klasicistične poetike, med drugim pa seveda pomeni tudi neko Posebno uravnovešenost med čutnim in duhovnim, recimo v Hegelovski estetiki. In to je seveda nekaj, kar ni nujno povezano samo s takronovanimi klasičnimi oblikami, ampak se seveda lahko pojavlja tudi dan današnji. Zato seveda je ta alergija, ki jo kaže velik del literarne srednje, do vsega, kar naj bi bilo tradicionalno in klasično, globoko kontrakuljeno. In tukaj seveda je treba te stvari enkrat postaviti na svoje mesto in seveda jasno poveda, da je to stališče tudi stališče ignorance. In da je seveda v bistvu ta aroganca takoj manjega postmodernizma dejansko ignorancje. Ki ni postmodernizem. No, mislim, postmodernizem, recimo, sposvojčasna začetku razumel, kot sintezo, recimo, uh, kulturnega spomina tako in je. recimo, uh, dediščine modernizma v izrazni svobodi. Ja, tako je. Uh, recimo, dan je to postal da je rame, za cinizem. Mm. In ta cinizem, mislim, vse delno, žal moram reči, se je na seriju, zelo izrazito v reviji literatura. Absolutno. Literatura je glavna trdnava postmodernističnega akademskega cinizma. To seveda vedno kot član akademske skupnosti, In ne vidi, vem, uh, Jaz vidim, da smo <laughs> se zdaj izsteli, ampak uh, jaz vam samo en del. Dve leti, mi, leti, redim, bi... leti meži, je robila, to ne se je, je, pa ne bi Čeprav, a ni ta pojem postmodernizm že izpet? A ni to že izpeto? Bomo to nadaljevali pri Bomo nadaljevali debato. Vsa ta vprašanja, ki itak prehajajo lahko zbirke na jih nadaljujemo pri na klevu, ki čaka. Mamo uh, Imamo petminutno pauzo. Uh, bi pa rada en vers prebrala, ki se mi zdi, da je napolnjen absolutno sodobno, oziroma da odseva sodobni duh časa. In to je vers, uh, branjate se negačnika. Tam didiš dva, vsak zase, nekam skupaj gresta. naček. <laughs>